neri Nor Islam. Dega Shkup ju prezanton emisionin Djurmave te te dashurit Tot. fundoi betejën e Uhudit, e cila sipas shumë historianëve musliman nuk konsiderohet betejë e humbur. Shkaku se pse nuk konsiderojnë të humbur këtë betejë mund të jetë ose sepse beteja përfundoi me tërheqjen e të muslimanëve nga lufta, ose për shkak se nuk dëshirojnë të pohojnë që profeti sallallahu alejhi vesellem dhe muslimanët u thyen dhe u mposht. Nëse ashtu që e dytë Mendoj se nuk ka gjithë të keqe që të thuhet që profetis S.A.S. është në poshtu në këtë betej. Kjo, pasi përvoje e profetis S.A.S. është përvoj shembul deri në ditën e kiametit. Zodet ka caktuar ligje të cilat dhe veprojnë në gjithsi dhe ne si musliman nuk mund të presim që këto ligje të mos dhe veprojnë kunder interesave tonë. Hum ia muslimanëve në uhut u erdhi vetëm si rezultat i thyerjes së urdhrit të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Ky është një mësim shumë i rëndë për muslimanët. Kur do që të thyeni urdhrin dhe direktivat e Profetit sallallahu alaihi wasallam, atëherë do të vji humbja dhe dështimi. Kur do që të thyeni ligjet e suksesit në këtë botë, do të dështoni në planet tuaja. Por Teresa Dişkai e tiu ndodhi dhe në kohën kur profeti sallallahu alejhi wasallam ishte gjallë, ai ndodhi vetë aty të thotë që edhe me ne do të ndodhë nëse thyejm porositë të Allahut të profetit sallallahu alejhi wasallam dhe nuk respektojm ligjet e suksesit. Kjo shihet shumë mirë në 200 vitet e fundit për muslimanët, të cilët braktisën udhrat e Zotit, këshillat e profetit sallallahu alejhi wasallam për ligjet e suksesit. Muslimanat gjatë kësaj periudhe kanë dështuar jetëm jo në çështjet jetësore, por edhe në ato fetare. Dhe do të vazhdojnë të përjetojnë ndështime përderisa nuk do të kenë parasysh ligjet që Zoti ka caktuar në tokë. Suksesi kur nuk mund të arrihet vetëm me lutje, por lutjet duhen të jenë të shoqëruara me punë. Pas betes, muslimanët i varrosën dëshmorët në uhut dhe u misën për në Medine. Hiderimi dhe dëshprimi në bushte zemrat e tyre. Nga muslimanët kishin mbetur të vrarë 7 djetë me styre dhe gjatëgjai profetisë sërë Allah, hamsa. Ma ata që këthejëshin në Medine, ishin dhe 20 harkëtarët të cilët braktisën pozicionin e tyre pre nga ku erdi dhe humbja më pas se cili pre tyre ndjenë të mbisu për pe peshen dhe përgjetsin që kishin për humbja në kësaj beteje dhe thyerjen e urdrit të profetis rallalje sallem me ta arritur në medine hipokritët filuan të talen këte përment edhe Allah në Kur'an edhe ata që nuk luftuan dhe atyre të vetëve u thanë, shikur të na dëgjon neve, e të këthejshin si që këthujem ne, nuk do të nëbyteshim. Thuaju, largohen i pravdekjen pre vetë e suaj, nëse jeni të sigurt që ka thoni. Ali Imran, 168. Humbja muslimanëve në Medine, bëri që të lëkundet autoriteti tyre të fiset që fute nështë. Benun Naider e Benun Kurajda. Kështu pasojat e kësaj lufte nuk ishin vetëm në vrasjen e 70 muslimanëve dhe plagosjen e vet profetit sallallahu alajhi wasallam. Këto pasojë profetit sallallahu alajhi wasallam dhe muslimanat do të vazhdoin të vuajnë për një vit. Me këtë kuptojmë që thyerje urdhrit të profetit sallallahu alajhi wasallam Nuk ishte një gjë e lehtë. Gjithashtu, autoriteti muslimanev u lëkund edhe në mesin e shumë fisëve arabë të tjera. Gjith fiset me të cilat profeti sallallahu alejhi dhe selem kishte nënshkruar marrveshë deri atëherë, i thyen këto marrveshje dhe iu kthyen aleancës së vjetër me Kurisht. 40 veta thyen udhërit e profetit sallallahu alejhi dhe selem dhe gjithçka e ndërtuar deri atëherë po shpërboi. Po ne sot që jemi me miliona, dhe çdo ditë i thyem urdhrat dhe porositë e profetit sallallahu alejhi wasallam. Si ka mundësi që shprehim habi mbi gjendjen tonë, duke e ditur që me miliona nuk e njohin bindjen ndaj Allahut, profetit sallallahu alejhi wasallam dhe nuk e respektojnë ligjet e suksesit. Dita do kombe të cilët i studiondhë dhe respektohan ligjet e suksesit e arritën suksesin dhe janë zhvilluar. Jaç Medinës, siç e tham, shumë fisë prishën marrëveshjen që kishin nënshkruar me Profetin sallallahu alejhi wasallam dhe muslimanët. Atë u kthyen aleancës së vjetër me Kurraisht. Kjo pas fitorit e Uhudit u akëtho besimin dhe autoritetin e humbur deri atëherë koreshëve. Vetë koreshët me në krye Busufjanin, zienin nga i nati, se përse ndërprend luftën dhe nuk vazhdua ndërisa tivristin të gjithë. Me këtë, ata u shqenin dëshiren për luftër atjera. Brenda Medines, autoritetin muslimanëve të fiset që fu të kishtë rënë, vetë muslimanët ishin të demoralizuar. Me çësai hipokritët filluan të përhapin ide të rrezishme në qytet. Njën nga ato ishte se filluan të thonë besimtarëve se ideja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të konsultuar me tjerët ishte papërshtatshme. Ai duhet të vendoste vetë për gjithçka, ashtu siç bënin deri atëherë krerëtarët e fisëve. Kjo Pas fjalë konsultim ishte pa njohur deri atëherë mes arabëve. Ata ishin mësuar që dikush t'i urdhërojë në këtë rast, krejtari i fisit. Ma kto idë që përhapeshin filluan të ndikohen edhe disa musliman, duke menduar që do të kishte qenë më mirë që profeti Sallallahu Alaihi Wasallam të mos ishte konsultuar me ta. Për çka sai Hipokritët filluan të përhapin fjallë dhe dyshime Se si ishte e mundur që profetës Arallalë të humte në betej duke qenë i dërguar i Allahot Si mund të jetë i dërguar i Allahot në një ko që ju vranë 7 djetë nga në gjekësit e ti dha i vetë u plagos Vetë muslimanët filluan të lëkunden duke thënë që si ka mundësi që në uhut Nuk zbritën me lekë për t'indihmuar ashtu si zbritën në bedrë Gjatë këtyre dyshimeve filloi të përgjigjet Kur'ani pasi u shpall surja Al-Imran e cila flet mbi këtë betejë dhe humbjen që përjetuan muslimanët Dija e parë që përmend në këtë sure ishte parimi i Islamit e konsultohu me ta në gjitha çështjet Al-Imran 159 Edhe në rast e humbjes çdo kush duhet të thot më ndimin e ti kurse mbi dyshimin se si humbën duke pasu profetin sërallahu a.s.m. me vete kur anju përgjigjet e kur ju uvë u goditin një dështim në uhut e që ju e ja patë dhën atë dy fish armikut në beder thatë pre nga kjo thuaj ajo është nga vet ju s'ka dyshim sa allahu është i plët fuqishëm për gjdo sendë Ali Imran nicind 65 Me këtë Zoti u thoshte që nëse nuk i respektoni udhrat e të Parrit tuaj do të ndeshkoheni edhe nëse mes jush është i dërguar i Allahut Kurse sa e përket pyetjes se pse nuk zbritën me lekët Allahu Madharişhum u përgjigjet në Kur'an E at ndim Allahu nuk e bëri për tjetër por vetëm për t'ju gëzuar dhe me të të qëtsoj zemrë tuaja. Për ndryshe, ndih ma vjen vetëm prej Allahut nga t'njyjesit të urtit. Ali Imran, 126 Me këtë, u thoshte që nuk ishin me lekët ata që sollën fitore në bedër. Me lekët ishin vetëm për t'ju dhenë kuraj dhe qëtsojnë. Zoti nuk mund t'i ndihmojë ata që nuk respektojnë ligjet e suksesit dhe të fitores. Kurse për dënjën e profetit sallallahu alejhi dhe sellem, ndërsa i dëgjonte shqetësimet e besimtarëve, Allahu Madhrihëm thot: Ti ishe i but ndaj atyre, nëse Allahu të dhuroi mëshirë. Është sigurt të ishe i vrashtë, i zemërfort, ata do të shka për derdhëshin prej teje. Prandaj, ti falo atyre dhe kërkon dhëniez për ta e konsultoho me ta në gjitha çështjet. Ja kur të vendosësh, atëherë mbështetu në Allahun, se Allahu i do ata që mbështeten. Al-Imran 3:59. Kuse muslimanëve, të cilët ishin demoralizuar nga humbja e Uhudit, Kur'ani u drejtohet. E mos u dobësoni fizikisht dhe mos u dëshpëroni shpirtërisht dhe e sa ju jeni më të lartit, po tjese jeni besimta të sinqert. Në qopë se ju hu preku qka u dhembë pra në uhut, edhe atë popull pra armikun e pat prekur dhembja si kje juaja në bedr. Ne, këto dit, i ndërojmë, u japim në përdorim, mes njerëzve, për të ditur të kë Allahu ata që besuan dhe për të zgjedur disa prejush për dëshmor. Allahu njërëzve, nuk i dozu dhumë qarët Ali Imran 139-140 Më këto ajete Kurani qëtësoj zemrat e muslimanove Përshka të lodhesë të tepërt Profetës sër Allah al nuk arritë të shkoj në medine pas betes Kështu a i qëndroj në një vendë që sotjuhet gjami e pushimit vendi ku pushoj atë natë profetis sër Allah profetis sër Allah ishte i sigurt që edhe kureshët do të ndalëshin 8 milje larkë për të pushuar pas i edhe ata ishin të lodhë të ke dashur që muslimanëve të akthej autoritetin dhe të japë vunet në mëngjes me të falur sabahin a ju drejtua muslimanëve dho tha Kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, le të vijë me mua, pasi do të nisem për të ndeshur me Quraysh. Mos të vijë me mua veç atyre që morën pjesë gjën në luftë. Me këtë, profeti sallallahu alejhi dhe sellem nuk ishte se dëshironte të luftonte, por kjo ishte mënyrë për të ngritur moralin e muslimanëve. Gjithashtu ai friksoi se mos Qurayshit planifikojnë për të kthyer dhe sulmuar muslimanët përsëri. Profeti sallallahu alejhi wasallam gjithmonë ishte nismtar. Pas i muslimanët e pan me sy se çfarë ishte mosbindja e udhrit të profetit sallallahu alejhi wasallam, asnjë prej tyre nuk refuzoi të ndjek profetin sallallahu alejhi wasallam. Mande edhe vetë të plagosurit u mbajtën në krah dhe shkuan me profetin sallallahu alejhi wasallam të gjitha këto që ndodhnin ndodhnin për shkak se profetis sër Allah a.s. dëshiron të që të lejonin të përcjel mesajin të njëz të tjere Gjeja e vetme që kërkon të ishte të ja jepnin këtë mundësi pra ndaj luftarët të vrarët, të plagosurit e tjere ishin vetëm me qëllim që të përcjelaj mesajin Nëse nuk sakrifikon nuk do të arrishgjë i prapambetur dhe i pa zhvilluar dhe të mbetesh nëse nuk përpichesh dhe të sakrifikosh. Nëse jeta, të mirat materiale, kënacit e qërë, të tjenë më të shtrejnë të apërne se sa mesajji, kur nuk do të kemi sukses. Por dhe resa ndjenja tona për ngritin e këti umeti dhe zhvillimin e ti, është me eftohët se ndjenja që kemi dhe resa shojnë famijet ta në duke vuajtur dhe përpikjemi të ishpëtojmë nuk do të ketë dobi dhe sukses. Dëshira dhe dashuria për islamin duhet të jetë më e madhe se gjithë dhe gjithë tjetër. Mos thuaj se nuk di që të bëj, por me ndohu gjatë dhe diskotoh me tjerët bimundësit. Me të arritur muslimanët me profetën sallallalli e usallem në vendin e quajtur hamra ul eset, që ishte 8.000 e lark kore ishte të marrin vesh këtë dhe habiten. Pranushtris e Ebu Sufjanit kaloj një karvan i fisit Benukajs. Ebu Sufjani pyeti, për ku jeni njësër? Për në Medine, ju përgjigjen ata. Ebu Sufjanu tha, nëse mëcioni një mesash për të Mohamedi, undë që shpërblej duke o ambushur devet më ushqim. Pas i pranuan, Ebu Sufjani u tha: Kur ta arrinim në vendin ku qëndron Muhamedi me ushtrin, i thoni që Qurayshit janë përgatitur për të luftuar dhe vrarë të gjithëve këtë herë. Me tarritë e karvani Ben Qaisit në Hamra al-Asad u dretuan te profeti sallallahu alejhi wasallam dhe ushtria e tij dhe i than: O Muhammed, çfarë të ka sjell këtu? kur eshet kanë veshur lëkurat e tigrave dhe janë përgatitur për luft, Profetis S.A.S. i thot, përseriti këto fjal që më the paraushtris, dhe a i ja përseriti. Pas ju a thot dhe atyre ato fjal, Profetis S.A.S. u dretot muslimaneve dhe u thot atyre. Thoni, në mjafton Allahu që është në dihme si mëj mirë, Vendi gëmon nga thirrja e tyre. Na mjafton Allahu që është ndihmësi më i mirë. Foth Ibn Abbasi. Na mjafton Allahu që është ndihmësi më i mirë. Jan fjalë të cilat i tha Ibrahimit alayhis salam kur e hodhën në zjarr dhe i tha Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kur ju tha që kurreshët janë grumbulluar, prandaj friksou për tyre. Por kjo u ashtoi besimin. E thanë, na mjafton Allahu që është ndihmësi më e mirë. Me këtë rast, Zoti shpalli ajit. Pe atyre shokëve të pejgamberit që dikush u tha, populli i dhujtarët është buar të sulmojnë, pra keni frikë. Apo vetëm u shtoi edhe më shumë besimin. E thanë, neve na mjafton që kemi Allahun a i është mbrojt si më i mirë dhe atë pa e gjetur kur fare keqe fituan begatije mirësi të më dha nga Allahu dhe arritën kënacin e ti Allahu është dhëru e si mafë Ali Imran 173 174 Pas ju u largua karvani i fisit Benukajs Profetis sër Allah mori një burë nga fisit huza Fisi cili ishte i dhujtar Por personi që mori Mabet i bën ebi Mabet Ishte musliman Që e mban të fshehur besimit Profetis Arallahu alesillem I kërkoj ati që të shkoj të kushtri e kurejshëve Dhe ti friksoj Me ta rritur në Reoha Vendi ku qëndron të Ebu Sufjani Pa që ushtri e ti përgaditej Për të këthuje përsëri Dhe të lufteve muslimanet Pas ju takua Ebu Sufjani e pyeti Mabedin dhe i tha Shtëreja në kësë jelë o Mabed Mabed ja këthej Mabed i ka dalë me njëzët e ti në kërkimin tuaj Me një ushtri që nuk është parë më parë Ata digjen nga dëshira që kanë për tjusht dukur Këto fjall e bën Ebu Sufjani që të ordëroj njëzit Që të përgaditën për ullotim për në mekë Dhe të lënë luftën me muslimanët gjithashtu edhe muslimanët unisën për në Medine duke në gjërë një farë lecimi me gjëse dhimbje uhudit ishte te për e madhe dhe nuk do të hitje nga mendje atyre për një kote gjatë pasi lajmë i humbje se muslimanëve në uhud mori dhen profetët sallallalli sallem dëgjoj që një burë me emrin Khalit ibn Sufjan po mblithë e fisët për e të Medines me qëllim që të sulmonë të Medinë. Këtë bënte për të fituar mitësi në kureshëve dhe nga i nati që kishte për muslimantë. Në këtë kohë, profetës Arallalë a.s. nuk e shikhte me interes të hyntë në luftra me tjerë vështë kureshëve. Lufta e ti kresorë ishte përqendruar me kureshët të cilët sundonin meken. Nëse meka do të pranon të islamin, të gjithë fiset arabe do të andisin atë. Kështu, që nuk i intereson të profetis sërallalli e sëllem që të hyntë në luft ratë tjera, që të ta pengonin për arritjen e qëlimit përfundimtar. Me gjitha të fiset dhe njerëze që ishën grumbulluar me Khalit i bën Sufjanin para qistin rezik për muslimanët. Duke parë këtë situat, profetis sërallalli e sëllem obligoi Abdullah i bën Unesin që të avrath Khalit i bën Sufjanin pasi Nëse do të vdis të ajë, fiset të grumbulluara do të shpërndashin përsëri. Abdullah i bunë nësi pasi mori porosit e profetës sërallalli e sëllem e pyet. Ma përshkruaj se si është o e dërguari Allahut. Profetës sërallalli e sëllem i tha, kur ta shohësh a e të kujton shetanin e dhe do të ndjesh një drithërim. Abdullah i tha profetës sërallalli e sëllem, Më lejo të të shaji ojë dërgoari Allahut. Mirë i u përgjitë profetës sër Allah a.s. Në atë ko, Abdullah i bën Unesi ishte 27 vjeqë. Të regonë Abdullahu, me të arritur atje pasht që ushtrija ishte e gashmi për të sulmuar dhe u fiksova. Më pas dole aparatyre dhe filova të flasë duke i trimrua për luftë, dhe duke e shuar profetin sallallahu alejhi wasallam si doja këtë fjalë i kishin pëlqyer Khalid ibn Sufjanit me ta parë më njëherë një ose kush ishte më thash me vetë të vërtetën e pas këtë thënë o i dërguari i Allahut më pas shkoa pran ti dhe ai më pyeti kush je ti Abdullah ibn Unesi nëse do t'ja tregonte emrin e fisit do të njihej më njëherë Dhe mund të avrisnin, por i tha Unë jam një njëri që kam u rejtje për Muhammedin më shumë se të shketi A ti ju bëjt qefi dhe pranoj që të jem roje i ti Dere sa qëndroja atje falesha me sy Me qëllim që të mos më zbulonin Një dit kur pash që ishte rasti i voliqëm E vravat në qatër Grat u lëritën kur dhe gjuën zërin e ti të mbytur Me njerë dole me nëzitim dhe ufshehë në një malë për tre dit Gjatë tre ditëve nuk hëngra gjë, vetë se gjethë e pemësh Kër u ktheva në medine, profetis të rallali oselle më priste dhe me të afruar më pyet A me lajme të mira? Po, o i dërguari Allahut E përfëndovat pun, i thash unë Profeti sallallahu alaihi wasallam u gëzua dhe më tha Do të shpërblej. Mpas hyrën në shtëpi dhe doli me një shkop të cilën mbas gjati duke më thënë Merre këtë o Abdullah. Unë i habitur i thash A ky është shpërbërimi o dërguari i Allahut? Por profeti sallallahu alaihi wasallam tha Merre o Abdullah, dhe më kthe ditën e kiametit që të tfus në xhenet. Kjo në trekon Abulaj Bonunesi Për Zotin nuk ka dhurat me cilën jam gëzuar Ashtu si që jam gëzuar me këtë shkop Kur nuk e heqë nga dora Ma dje edhe kur fle E mbaj bikraror U kam thënë familjes që nëse vdes Të më varosin me të në var Dhe kur të rinjallem Do të amar Dhe do të shkojt e profetis Sër Allah al. Dhe do të them Kjo është shkopi O i dërgori Allahot më të qotani në gjennet. Autori tekstit, Amr Khalit, le dzojë Kenan Smaili. Ilustrimi artistik, Florend...